بای شو ذنه فارغ شو نبیا فقاله ما د غسل ذکر کی امام ابو داود رحمت الله علی د غسل د م بای سنه د مسرخه فینا مفکل ذکر کړه ذکر دا مسرخه فینا د نکایت ګرځېدې شي د غسل دری د دې نه قضایبان الوضو او پو وصل کې مسالخو فین نیبیل تا غسل دریجی لینو خبر پوش واجه. دی واجه نه. مسالخو فین تا قدم دا غسل دریجی نه. دا, دا غسل نه. باب تایمم نم دا مخیه کرد. لیکن تایمم خلاف دی عانی الوزو. طول د ټول طول په بزائی که قائم و قام او مسل خوفهن دا خلیفه فقط د غسل در جرین و بزائی باندی او جوز یقینا دا کل نمکتنسی طابعا نو کتاب چوم امام ابو داود رحمت الله علی مخی کرد رابط من ذکر کرد المسل خوفهن مذلخفین کی حسن بن بیتہ رحمتہ اللہ علیہ فرماید اویا دا مریا تراغیر صاحبونه او دلس سو اضافه شونه تیار شو پدې اکیو چې اشرم وبشرهم دي نبیا بغیر د قول کول د مسع الخوفین نه بل چاره نشته امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماید الله و ارجو لكم ارجو لكم من شبره وچې زون عارف پېژنه روات دران بیاځمه بل اشاره نه وپاګه تا قول قولنه د مسلوخ کفای زبتا مزايب ائمه اربع پرسباني خالف وي ائمه اربع پرسباني ما تعالو کفای جائز اهل سنت او الجماعت فقط خوارج دي امانی او دشیو اختلاف او داخل دا اختلاف زمو او پروانیش اغی مسلمانان دو ترنی کاغ اختلاف که نکی جیگر اختلاف پارز اگر دیلی جالتا چطه معتبر گی شواسی احناف حنابلہ مالکیار طول دمس آرخو فین قائل شروع ما عرض کرو شده مالکی او نار حازارن سافارن کی لکتارب دگر گئی لیکن د امام دا مالکونو تاسو د نسبت کوور چه هزار کنه د جایز سفر کې جایز دی دا نسبت مغلط دی ګوره موسی امام مالکونو ګوره شاید عدل دې پدې باندې مسل خوفن د واتو راغلي هم کو هزار کې هم په سفر بس دا مثل اتفاق شو اهل سنت ولې بہت بلیز باندې مسل خوفن جایز دی ځکه حدیث متواتر پرې بند راغلي بلکې قرآن ته کې شته وا یو حکم والا قراته مثلا قرآن سره ثابت دي ارجو لیکوم کې غثث ارجو لیکوم کې مات نو ګویا چې مثلا الخفین من وجه قرآن سره ثابت دي اځومره متواتر احادیث مراله او دا د دې همت خواشګې به مثلا ومتن کې مسل خو په نې دراغه لري د اړ دي او مت په خواسته علي الجماعت په امتیازاتو کې د د فضیلت شهایه او خطرانو او جایز ګل مشعله الخفای ددل سنتو الجماعت په دغه کې ها اوس یو مسله د او داسل د رجولانو عظمت له مته نو مته په باندې رخصت درې نو فضیلت په دې غثو کې ده کله چې فضیلت په دې مته ایږي نو ګیر شړدا چې کای هر مون د بارا هر اوردس د بارا موجه په کوکړي او باشي او پیږي او بیا پدنه نه کړي نو ډېرا عزمت باندې عمل کوي عزمت دا عمل نه چې موذی لښتې او ځې مت امر کوي او موذیشت نه په تکلیف څنګه دي موذی په کوګري او هر مسجد پارا او د سکې نو حاصل د ریګلونه کوي یا بیا موذی اچي جرابیا شي چې عزمت باندې چې عمل وکړي لیکن په دې عقیدہ باندې چې دا څرګن او مخالفت کو مخالفت په کار دي ان شاء الله بموجب اچولو کہ بمثقول کہ بس واپڑی جتا عقیلہ سے شو مخالفت دروافی ز مخالفت ایمانی و مخالفت المثل خفائے عین نشابہ داد مغرب نشاب رواۃ گرجہ مغیره بین شعبه رواید تو مساعل جرابو که مسا دا کفو خوفینو که دا وشوی؟ آلت جرابو که را غلی عرمانو نماغا امام ترمیزی و تحسن سیندی وی نور محاقشون و حسن سیندو ایلی در مغیره بین شعبه لما شعور رواید چه دا مساعل خوفین دا الدیسر یو بلا خبر امرالا عن عروة بن مغيرا بن شعباء ما اويلو چه ده مغيرا بن شعباء رضي اللعن دي عروة دي او حمزة دي حمزة نم رواحة راغلي دي ده عروة نم راغلي دي عن عروة بن مغيرا بن شعباء فروانو سميا فاول مغيرا يقولو عدل رسول الله صلى الله وانم او في غزوة تبوكو وقا تکداو چې بیلګری په سفر ته غلون، ځکه په قطار bale ته موږ یادي د قطار ورغړوال. نو کيو ملګری ته د قزا حکمت ردونه، هغه د قطار نه موجوده شو، اذمه سباتو. نو بل روانو نبی عليه الصلاه والسلام د په قطار نه شو، تقاضی ته تشریف وړو. وانه ما فیقد وتابو غزوه تبوکی او دا واقع شوه قبل الفجر غزوه تبوک کل شوه ده خونا هم کشوه ده یہ مسئله بول معلوم شوه چه دا آیت تماعیدی که واجبانی متا منصوب شوه که مغلب دا تبوکی مدلخو پیندار ده او دا آیت تا آیت لونود تماعیدی سنورم کار کی یا تلزم کار کرا غل دا هغه پرناسب شو دا هغه پرناسب کوښښ تاخذ التوبہ اخیرا دمما سنخوفن مشروعیت کله شهیده هو توبہ کی او دا اندام دا غسل آیا دا وضو عاد کله اړه سنورم کار کی یا تلزم کی نو تاسو سنورم کاله تلزم کاله کما آیت دی اگه در نهم در پار سنگ منصوب که بلکه دا اگه در پار ناسر در دور خوش بی اگه در پار در جرید بن عبدالله رو آتهم راگه دا دا آیت دا مایدی نروسته خبره دا مخینه خبره نده بلکه ما شروعیت دمه سعدل خفه پر نهم که شویره آیت الوزو یا پو پنزم که نازل شویره فعادل تو معاونه زور سر لڑم دا نبیلی صلیم خجمت دو کمه فاناقا نبي صلو الله عليه وسلم نبي لسلوخ كينول او نبي لسلام تبا روز تشريف هور سمججا با تشريف راره فساقب تو علا يدين من الهداواتي ما بو واجل سنبال اصبالي فغصن قفل لاصن ونزل با مقم بارک ونزل سمحسر عن ذراعي با اسلام د دا چوغاية عشل وانا دا لاصن داش برا کرد داش کش کرد قلنا راواتي لا توني تم فزاقكما جبته في نبي الإسلام الجبه جدا تغيي لا توني تم شوي فادخل يديه فاخر جوما من تحت الجبه لان جنا نبي الإسلام لا توني بس بيا لا توني بينزل وغزرم إلى المرفق وما ثم توزع على خفا يعني ثم على خفا ثم رقبا جاء نبي الإسلام سورجو فأقبلنا نسيرو حتى نجد الناس في الصلاة من خلقو منتقو ماذباني ولا رؤنا وقت شئو قد قدمو عبد الرحمن بنعاوف وعبد الرحمن بنعاوف رزي الله تنعانو أغيمو في يقرو بهم حين كان وقت صلاة ووجدنا عبد الرحمن قدرك عبي رکعه من ثلاث الفجر یو رکعت کډو ملګرو سره یو رکعت به رم مغ مدري کچ مزبوط فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فصف مع المسلمین المسلمان صف ک نبی صلی <تصف> الله علیه وسلم درت او قانوندار پیغمبر چدی یم مقتدی امام یم ተتابعونکی صف پیغمبر ني جوړري داوی قارن د متقایز رحمت اللہ لے دی چې پیغمبر چیدے یا بی امامی یا پاول صد کی بھئی صفحہ سالی کے سالی کی پیغمبر نشو دیدے نا نبیل السلام اول صفحہ سلاک فصلہ عبد الرحمن من عوف الرقعت الثانیہ جم رقعتو کڑا سمس سلم عبد الرحمن عبد الرحمن سلامو گردولو فقام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ففاجع المسلمون مسلمان ويري ودا من سوق من سوقنا نفسك فاكثر التزبيح أغذير سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعجبا لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وزور الدير واتك دار هذه أبو داود كي. ک ما زنه فارغ شو ما <معزان> زنه فارغ شو, <معزان فارغ> شو> خلق سبحان الله سبحان الله اموته مالک راضي چې تاسو اسلام و درو نادي سبحان الله سبحان الله تطبیق بین روایت ہے کې جناب اسلام و د نورو تلقین کول عبدالرحمن بن عبد ربان الله سبحان الله سبحان الله, <سبحان الله> پوش نبیل اسلام تشریف باورد تروس تشجیدی مقیشی عبد الرحمن بن حاوش کل پوشو نا ارادہ و کردتا آخر دروس تکیدو نبیل اسلام مرس تکیجا اقل مذبراک اشارہ و کرد نا عبد الرحمن بن حاوش مذبرا کرد ان آغا سبحان اللہ او بعض سبحان الله یبه کاري شي مونږ د په کار دا چې دبیې سلاممونږ انتظار کړوي مونږ انتظارو نوو سبحان الله دواړ واتونې کې تنبر یو شو نو نوبی اسلام تا سري وورړهقد ث تو او قد احسان تو تاسو خ کار کړی چې بد کا کړ موز وکوو او دررحمنې اوته داس موذو ذا المسنفر شيخ المسدد رحمت الله عليه شيخ وشيخ يحيى قال حدثنا يحيى يلي يحيى بني سعيد خير كثير بها تحويلت هذه امور حدثنا مسددنا ها تحويلت هذه امور مسددت ها تحويلت امور قال حدثنا المعتمر اغلال نقل قيد معتمرنا عند سوقو يحيابن السعيد اوز مصادد دي مستاذ دي معتمره فرق باني كوشو اي نعاني التيمين سليمان التيمين رواهاتكي وداز دي تحويل ده سنبقو ندر تحويل ودر آره تاقو جدا سنبت لده بلک ده مصادد رحمت الله لاندو يشويوك دي جوش دي يحيابن أعطيهم شديم معتامير أغينا قلقي دا تيمينا سريماني تيمينا ندامنا نرسلو كالكالا حاية تحويل فدأسات زو فالفاظك التعبير كفرقي ألتم حاية تحويل لاريد بارد احتياطه قال حدثنا أبا كنون عن الحسن عن إبه المغيرة بالشعباء عن المغيرة بالشعباء أن رسول الله نتوزى أدوش قلت بأمثال ناسية وزاكارة فوق العمامة ناسية ذكرت او فوق العمامة ذكرت فالألفاز لديها الفاظ دي دي دي بيش فوق العمامة ناسية ورسره شكه ناسية ناسية شكه ناسية ناسية بني مستوى مقدار مفروض یا پڑکی بانی یا پڑکی سمیعی یا پڑکی ده پاسمہ سکیده مزاقه پگی نشتے یا دشواقی پنیز بانی سنت ده آسل شدی تیعاب قال عنی المعتمیر سمیع تو آدلی او معتمیر سوائی سمیع تو آدلی لاری دکانا عنی تیمی یعجز عن فکر بن عبداللہ عنی بین شعبا این المغیره انن النبی سنکان یمزلل خوفایینا نبی الاسلام مسقول فموضوبانی وعلا ناسیتیه وعلا عمامتیه نزف ناسی بانی ما ذکریا ابیا پا عمامی بانی ما ذکرو نبیا استعاب والا سنت بحاسلی شوافی پر اس بانی گنگوی رحمت اللہ را وی دل تم خبر ٹک شوا نقال <متضیق> باکر وقد سمعتو من عبن المغیرات داد عروان حمزان باوریدلی او برای راسم اوریدلی دوارشو نا اختلاف کی فرق تابید دا پرا حیرار این خلق جرابی ناشی بوری که دوڑا نا فل بچ که تب کی وی گرمی ونو موجه وی لیت کلی نا تب گرمی نو ټول دنیا کې گرمی ا خپل د غنن نمبر کې د دور نه خلک نه بچی ایا ته د نبی اسلام او صحابه نو تاسو کې تاسو لري مو دي اچولې ځکه ا ترای چې تاسو کې مو دي اچولې اسلام وین نبی اسلام تاسو غا ګرمې نو تاولې اچولې موږ تاسو مو کو د نبی اسلام نه تاسو غا تاولې کې د ګرمې کې مو دي اچولې او یو ملاقات ملاقات چې په خپل تطوړل تا پوسیږي نبی صلی الله علیه وسلم ته ليوک ته په کتاب والی موضی اچولي مع رسول الله صلی الله علیه یا دعوت فخرج لحاجتي ثم بالا زينب الرسول زينب له جما ق فرغت علي فغسل كفي وجه ثم رات ان جت جذراي زينب الرسول سنگلي چوغې لې تيده و علي جبه تن منسوف من جباب الرومه وړاي چا دغه چوغې چولر رسول الله په قرمای کې ولې چولې څه په تاسو کې چې تاسو په قرمای کې ولر چوغې ولې چولې او دا ډېر دا ژلستون تمه د سکلو شه په چوغاله ولې نو واجوره دا د ګرمه وخت او یا په كنر په غرونو کې د کوهستر په غرونو کې اند چې نسو مثلا په کلي مزيقة القمين فزاقة فترعوما إطراعا دج فضور رويشت الله سماواتي للخوفين ينزعوما ما رادو وجد نبيل إطلاف موزيق وباسم تبعا فقال لي داعي الخوفين موزيق ريدا وليك فر خل ولقدمخ نه ما دداخل خپل قدمین مبارهکن په د خوف کې په دازارار کې وهماراتانه ف مسا ما نو اسلامسه په خبره پوه شوئ های له شوه دا دخول دریژليو په خوفینې کې پس د دوواره ت کامیلي په کار اگر تارث ناتہ کی باروم کیږي زده میں 350 پنځبانی دوه هفته به ویږي تارث کامل به حاصل شي اغه نه بعد اخته وچي او کنه وچي موجود ته بدل نه کی تارث کامل نه حاصل کېد یا رافي موجود ته نه کول لید پکار ايمه 350 پنځبانی او دهنه پنځبانی لا تکمیل نه شي تارث کامل نه رشي سمه خپل ځله او بیا موجود دان نکړه بیا ثارت کامله bale چې دای مخ په مو وې دي هم بیا دې مخ خپل ځله داخلي بیا هم دا ثارته کامله دا ثارت نه ختي بنم جایږي مثال کوپې خبره پوي کړنه ثارت کامله bale چې دوړه کوي ایم ایس 300 پرې ځبای دي احنه پرې ځبانه دا ثارت کامله نه ثارت مخیه سما په وینځله دنه نه کړه بیا له په وینځله دنه کړه ځای ته قال ادي قال ششادلی عروه علی ادي علی ال رسول الله صلی الله علیه دا تقویۃ السند متا عروه प्रसाद ذکر کړه چې زمو خپل ارداو سره وای کړه پوسی او بیاچه ده و شایده ابوهو علی رسول <سؤال> الله صلی اللہ علیہ وسلم کوم شهادت کو ام جنبیل اسلام مسئلوکو فینی کرو داولی شهادت سر تقویت دسند جوڑی گی تقویت دکا دا چلتو قرآن وی اختیوین زی او دلتوائی په موضوع بانی مسئلوکی نو دا خبر دیر آمد بغیر زی شهادت نه جوڑی نه نا من تقویت مسئلی دا برای شهادت نبی الاسلام یورکات کی روز تشو دا واقعی ذکر کرو قال فاتح الناس و عبد الرحمن من عوض السلی بی مصبع سار او نبی الاسلام صاف اول کی وزید او من قروه سبحان اللہ سبحان اللہ فلما رعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل کو یسر فلما رعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راد پارفایل سکتے عبد الرحمن بن عوف و النبی مفهول دے عبد الرحمن بن عوف مخ کے دے و نبی علیہ السلام روس تصف کے دے عبد الرحمن بن عوف دا روس تصف کے دے کمخ کے سرگے دے دا دو اصف کے دے شاعت سرگے دے لیکن کل کل امام دے مقتدیان حال وینی نبی علیہ السلام و سلام زیوینم گولی سفونو برابر کئی دا سمات اخකාරي د نبی اسلام صلور استرګه وی نو دلت ته وی دوه ټک لکه نبی اسلام دې تاخ مات اخකාරي وکړه مقلا سړې ویني په ګوتونو سره کوه پای په دې څلور سره کې نیو ته کې اسلام دوی ترګه وی خبره کوي دا ځان نه خبره نه پوهیږي نو څلور استرګه وی ده نبی الاسلام <سؤال> نو خپل په دنیا کې نو اصل لرستن کی خیائش نشته پدې فنما ران نبی صلی الله علیه وسلم عبد بن عوف ولید نبی الاسلام په صفه تفاول کې ولاړ دی دموک العين قتل شي مقتدی عالم معلومول شي دوی سره نبی رسول اسلام وې تاسو پهن برابر کوي دموک العين بن ګور و چې څنګه مخ کې ورستي نه برابر کوي عادت ان یتأخرا ایراده وکړو چې زرو سکیلم فاما الاییم دی نبی اسلام اشاره کوم ذکرک ورو سکیگا ما قال فصلت عن النبی صلی الله علیه و آله ركعتنا ما وذ عذران من او بغضہ مز لو کډیو رکاته شکل السلام و گزر قام النبی صلی الله علیه فصل رکت لتی سبکا ولم یجد الا یشاب یو رکات پر نوستې د تا او غیره و نه پر اوس یو خبرې دې هغه دا بن عوف رضی الله عنه نبی اسلام پامر باندې عمل وکړو مذکر کړو یو واقع دا د ابوبکر رضی الله تعالی نبی اسلام صلی الله حته پرتلو د یو قبيله کې جګړه و وروګ پرتلو نبی اسلام بلال رضی اللہانو دا, دا ابو بکر رضی اللہانو مازگرموز دیا و تاثراشی موزور کئی نبیل اسلام تشریف رانو دا حاوچه اود دا ابو بکر رضی اللہانو بدی که نبیل اسلام تشریف رانو دا صفابل کیو دی دا دا پوش ابو بکر رضی اللہانو تاق خوارا نبیل اسلام اشاره اکڑو کنموز پر پرکا گیرنا زنی شم کولی روز عبد الرحمن بن عاوفو دنبین سلام پا عمر بانی عمل نده کرده عمر نده کرده چه انزاو که پا مز بانی عمل شده او ابو بکر رزیلانو پا عمر بانی عمل نده کرده دل توجه ده آلتی یو رکات مز شده یو رکات مز نده شده و دنبین سلام مصبوک کرده دن ملگرو پا مز کی ترتیب حرافی اغه به پښتو ځکه بیا د نبی السلام باندې رکعات چي بیا خپل ملګری به marked ای اغه به مستری شي اغه السلام سلام زینبی السلام باندې رکعات وکړه کوي دلته نبی السلام مصلوق دي دا وګورئ د زندانو په واقع کې نبی السلام مدريک د ټول لړکعات کوي البته ترتیب نه باسه لیدو دیم وجه دا از امر او دا قیده بان عمل دا, دا عبد الرحمن من عوف رضی اللہ عنو عدب دادا شروز دشیدی خو امر شده د عدب نوچت دی ابوبکر رضی اللہ عنو پتی قیده بان عمل نقی الادب و فوق العمر عمر نم عدب لوشیدی از مکشید رحمت اللہ عنی بومی دا قیده الامر فوق العدب ندی بلکی الادب فوق العمر دی امر نامو ادب لکه ادب احترام دي پيوشي کي دا ادب خلاف واقع دي امر کي نامرم مانا پوهي دا ادب خلاف دي خلاف ادب به باندې ډېر نقصان دي امر کله کله تعبادات پر راضي کله اباحد پر راضي کله وجود پر راضي پوهي انتشار پر امر باندې جوړي نه ده کله کله امر د تعبادات پر او باحد پر وا ادب شذر دې دیمه مسله قام النبي صلى الله عليه وسلم فصل الركعات التي سبقت بعاب ولم يجد عليها شيئا تشورکات برت شي نه ذكر صحیح زيد صحیح ساو وغيرها نه کړي نو قال ابو داوود قد مسلکه ابو سعید خدری زندهانو عبد الناز الزبیر عبد الله بن عمر فرماي چې منظور نو یو ترتیب شو اوبیا دی کین دغه ترتیب خلاصی دی دی بده یو یو امام امام سره قاعده کوي بل ځان لا قاعده کوي کله درې قاعده راځي ما خام ماځکه دې قاعده راځي کله په سنای کې دوه قاعده راځي کله رباعی کې درې قاعده راځي نو که یو ترتیب د ایمان ترد شوید دو زن لگو کرو. نو دا خلاف ترتیب شو کنه خلاف ترتیب پو وجبانی ساو و قدبانی لازم. عبدالله بن زبیر ابو ساید خدری عبدالله بن عمر فرمائید. لیکن قال ابو داد فصل نر رکا سلتی سفق بیا ولم یدید علیا نبیل سلام ساید ساو و نو و بس ده نه دې خبره صحیح نه ده نه نبی الاسلام مزلوق شه دې یو رکعت کړي سیده ساونه دې کړي نو تداروک در رکعتین باغي سیده ساونه لارج وکړي او کوم مس قضا شه دې عمد کول غواړي غالب داوود ابو, ابو سعید خودی عبد الله بن جبیر عبد الله بن علی یقولون من ادرك الفرد من صلاه یو رکعت چا ومنت لګه پښنه ای یو ومنت سلاسه و ربعه و او من ته نعلي استجدتاوه صحوه فدیت شربنه صحوه لازنده حالانکه نبیه سلام مدرد ترکعاتیل کرنجده لیخو صحوه نده کرده اقبر پوش وقت جی وَبِيَهِ مَوْرَا حَتَّتُنُا عَوْبَئِدَلَّهُ اجی خفائد جی وَبِيَهِ مَوْرَا بنام کال کې شه ده کې آیت الروضه سنرم او پنځم کار کې نازل شوې آیت الروضه ما ته لپاره نه ستنه ده دې جریبن عبد الله عز جل بالا ثم توزع نفمسلخو فاي وقال ما يمنعني ان امتحو امتحا ولزما سولكم وقد رايت رسول الله صلى امتحو ما پخپل سترګونه دلای کنه سلام اسلام قالو قال وینم ما کان ذلک قبل نزول المائده ده د مائده آیت مختبه مسکل روسه بني کړي غورا آیت د مائده پر مناسبه ګرځي لغت ایمام یوای قال ما سلمت الله بعد نزول المائده او زه د مائده په نزول درست مسلمان شه وای ندا آیت د تور پر نه دی بلکی دا متواتر روایت دا نسل پارا ناسد دیجا ارجلی سره سرطای دیده نیانا نیانا نیانا نیانا نیانا برحبا برحبا برحبا برحبا برحبا از حمال نبی علی صلاح و سلام تا دعفتانا دو, دو موزیو لیلی خفاین اصوادین سازا جائن سادا نقشدار نریت يا سازجي ويختفي نو دبغشي يدعو موزيوي فلا بيسعهما سمتوزا ومساء عليهما قال مسددون عن دلهم بنسالي قال ابو داود هذا من ما تفرد بيال البصرة بس ديگي در آيان طول بصريت کوفی باکی یو هم نشته، طول بصریین دی لیکن اخدایو تن استثناء کل وقت دل هم بین ساله دی کوفی دی یعنی اکثر روایت دی لدی فرا، اکثر راویان دی روایت دی بصریین دی بغیر دل هم بین ساله نا دل هم بین ساله کوفی دی مغیره بین شعباب، مغیره بین شعباب طول روایت دی چند در جربو برنه مثلا خفېوبه دي مغرب ال شور مشروعات مثلا خفېته مثلا جربات برخلوشته ده نو ان رسول الله مثلا خفينه فقل له رسول الله انا نسيته جي يغير شن استيلنجق بقارو تاس په موضوع بنمسو کړه نزعو نه کړو قال بن انت نسيته تاوسو به شي مان نه دي هشي بیا ذا امرني رب عز وجل ما سلامر کړي بل انت نسيتا بل انت يا مطلب بل انت نسيتا طريق سوال مش نه خلک دا څه پوښتنه کوي لکه دا پوښتنه دا نه هي دا څه پوښتنه کوي پرته دا جو سوال باندې ټکو شوتا نه یی شو یي موقت مر تو جن مالکیو پرځ باندې غیر موقت 110 پنځه منګ مؤقت دی مقيم د پاره يوم ليله امسافر پاره ثلاثه د یم ود ولا اله غزاجه دې عن ابراهيم اد إبراهيم نا إبراهيم نغع عنبي عبد الله الجدلي عن طجب من ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شعر وخفين للمسافر ثلاث ديامي وللمقيم يوم وليلا شو سوشو دا موقت شو مسافر ده بارا درير وزيش بي مقيم ده بار يوم وليلا دا فرواد شاو كده عن عبرايم وعنة عبد الله الجدلی عن خجمہ بن سابت قال ابو داود روا و منصور بن المعتامر عن عبرائیل ساینی بیس نادی بیس ناد سرا خدا عبرائیل ساینی شنقل کئی نمیس کے واسطہ دا نخیعی شنکر کئی عمر بن محمود واسطة دا ابراهیم نقیشه و نقل <سؤال> قین بلا واسطة وزدہ حدیث قابل حجت دیو کنره یودالات دا دا فنکل قابل حجت دا ابراهیم الناخعی و ایک حدیث قابل حجت امام بخاری وغیرات دا فنکل غیر قابل حجت ولدوشو قابل حجد غير قابل حجد درين شدا إبراهيم تيمين وينو قابل حجد ناخعين وينو غير قابل حجد ولد إبراهيم الناخعي جدا عن أبي عبد عن خزيمة بن سابق لقانشته واسا يفره او چوکانیږي ترته یې دې نه جوړ کړئ نه بیا په واسطه د عمر بن مایمون باندې بیا قابل حجت پکار خبر کوښوځم دا درېم کار مختار ها چې دې دا امام بوخیر رحمت الله علیه ابراهیم بن خعېبی کا تهلیږي طالنن دا روایت قابل حجت نه دی ولی ابراهيم څنګه وریا دا بي عبد الله الجدلي تاعخذي ما بني دا خجما بني ثابت خبره چې برابر نه خې ابراهيم تهنيي پر ګوري عبد الله چې دا خجما بني نه لقاله ثابت نو شعبله الجدلي سمانه نه نيشت نه نو که دولان دی ابراهیم تیدی دکار نخیل دوڑا غلط شو. بخبر پوشوائی. او سو دا سنگا ابراهیم تیدی باندراغلی او ابراهیم نخیعی باندراغلی د توقید ده پاردشا مصلا که دیشی. ابراهیم نخیعی والا کبیل کل سری وجد ده ده ایمه سلاحاو ده ل المسال قفان للمسافر ثلاثه ايام وللمقيم يوم وليله هاي ابراهيم التيني والا سند جناقي ولو استزادناه لازادنا کم انطلب دمجت کړي مقيم د پارا دره جره مسافر د پارا هفته لا سره جي لازادانا اي د ابراهيم التيني والا روایت د پرهوجت کوي جي ايمه ثلاثه نه نو ما په خبر پوښوې ته لیکن جواب وکړه والا ریس تازا تنا او لذادنا کمن طلب د مسجدت کړه و نه به دلسلام ب موږه مسجدت کړه لیکن من طلب نه کړی ځلای صفلایتا لوچی تنی لا کرم تو کته ما صغراغلی ما بتله ډوډۍ کړو تر اغلی ما ډوډۍ نه وکړه پوښې لو ریس تازا تنا لزادنا که منگ طلب ده مزیدت کره نو که دیش نبی الاسلام منگ ده مزیدت بکره ری لیکن منگ طلب نو کره نو بس خبر باتی شو نو خیل دبارا یا مولای اله مصافر دبارا صلاح امین ولی اعلیات یا حاضر زن الراری دا دراوې زندک که موږ تل د مجیدت کړای چې دیشې چې نبی اسلامه مسافر د پارا ډیر روزه ویلې وی. او مقیم د پارا هم ډیر روزه ویلې ها وی. زن نور راوي دا زند راوي پاتې جد عمر رضی الله عنه امر ګرره د شام راغله دا, را دا کله د موځي اکیډه جمعې قروز باندې لرسدا جمع علا نه دا مسافر د پاره وورې شوي لکن نه دا اوغلار رو باندې برې چیبوننی شته اومر تون پهته دلار زده د جللار ک بنی شته نو چې بیا مون برې مو نو نه زه خوب ته واوج نیستشتهمه سر چې د مالکیو او د پارهوجت ګرځې دا, دا, دا, دا اگر دلیل کم زور دی لګ مخ رو وایت مو پر ندا توقيت في المزاقية دائما ثلاثتو برادلال مضبوطو دائما رواية عنك عباية بن قال يحيى بن عيوب وكان قد صلى مع رسولة القبلة دوار قبلة تراتو مسكروا قديم الإسلام صحابي دائما يا رسول الله عام شاول الخوفين زمسوكم فمزوبان وياو قال يوما او رضو قالوا يومين او رضو قالوا يومين او رضو قالوا سلاس نعم وما شئتا صوري شفاقي نمالونا ججدا موقتنا ده قال ابو داود روائم نبي مهم المسري عن يحيى بن ايوب عن زرحمن بن رضينا محمد بن حزيب بن ابي عن عباد بن سي عن عباد بن عمار قال في حتى ابرغ سبعا ورد دلوشي او تلو <سؤال> رضی آو، <سؤال> پنزاو، شپکاو، وو پوری قارسان نعم ما <مشتماع> بدالا <سؤال> که میشی که دو میشی مو بازه بزداؤ سی ماسا که میشی که دو میشی نا عدمی توقید محلومی عدمی توقید یہ سمر چه دا دا اتایم دا اتاورو تایمم طالت المومن دا تحارت مومن دے ولو علا عشر سنین نسمت لبی بس عشر سنین بر حساء منبقی کنا دا طریقی متابق مقیم بر یاو مولاینا مسافر برطلہ در یا من ولہ لیاء لیکن دیت تاویر کاجر نشتے رواحات تابع مارا انتائج زعیب دے امام دا ابوداو فرمائی قد وقتل وفیسنا دی ولا شوا بلقاوی وراو یحیاب نسانخی ترهیدی یعنی یحیاب نایوب وقتل وفیسنا دی نن رواعت تا بیعماره آغا کمزوره دی نمسا دعلا خوفین موققت تا تا ایلمی سلاسه وزباره دلال مزبوط دی چی مقیم دو یوم الویلہ اما سافر پاره سلاسه دی آمید ولا